Остронь Січі лункої свої поставив він коні, однокопитні, до повоза, вішками їх прив'язавши, до пишногривих Енеєвих раптом він кинувся коней. Їх від троян одігнав до ахеїв красивоголінних і передав деїпілові, другу своєму, якого більш цінував ровесників інших за мислі поважні. Щоб до човнів той одвів крутобоких, а сам він тим часом на колісницю зійшов і вішки блискучі вхопивши, зразу ж учвал до сина Тідея погнав свої коні, міцно копиті, а той переслідувать взявся кіпріду, міддю безжальною знав, Хоч богиня вона, а безсильна, не із числа тих богинь, які в війнах керують мужами, не Еніо, городів руйнівниця страшна, не Афіна. От наздогнав він її, крізь густі прориваючись лави, і замахнувсь тоді син великого духом Тідея, і, налетівши, руки й ніжної шкіру він списом гострим поранив дійшов аж до тіла той спис міднокутий. крізь божественне одіння самими харитами ткане вище долоні і безсмертна богиня кров полилася плин що в жилах пливе у блаженних богів невмирущих хліба вони не їдять не п'ють вони й вин іскрометних, тим-то в них крові нема, і безсмертними їх називають. Скрикнула з болю богиня, і сина із рук упустила. Феб Аполлон в тую ж мить на свої підхопив його руки, темною хмарою вкрив, щоб хтось із Данаїв комонних міддю грудей не пробив йому і духу із тіла не виняв. Голосно крикнув до неї тоді Діомет гучномовний. «Геть іди, зев Савадоню, з війни та з цього бойовища! Чи не доволі тобі, що жінок ти зваблюєш кволих? А як втручатись ти хочеш в бої, то тепер, сподіваюсь, будеш жахатися бою і здалялиш, почувши про нього». Мовив він так. Відійшла вона в розпачій муці страшенній. Знато у пудалі рід її повела вітронога, Горем убиту, аж тіло прекрасне її почорніло. Буйного бачить арея вона, що сидів там із кіньми, Від бойовища ліворуч до хмари свій спис притуливши. Впала вона перед братом, коханим своїм на коліна, і стала благати, щоб він златозбруйних, позичив їй коней. То поможи мені, брате мій любий, і дай мені коней, щоб на Олімп'я могла повернутися в оселю безсмертних. Надто відрани я мучуся, смертним завданої мужем, сином Тідея, що битися навіть із Зевсом готовий. Мовила так, і арей відступив злотозбруйних їй коней. На колісницю зійшла вона, любим зажурена серцем, з нею і ріда зійшла, і вішки у руки взявши, пугою коней стьобнула, і слухняно помчалися коні, і швидко оселі богів досягли на високім Олімпі. Кони спинила відразу тоді вітронога Іріда і випрягла їх з колісниці, божистого давши оброку. Впала навколішки враз Афродіта Ясна до Діони, матінки Любої, та ж прийняла свою доню в обійми, пестила ніжно і, назвавши її на ім'я, говорила. «Хто з небожителів так...» Нерозважливо, люба дитино, скривдив тебе, наче зло ти явно якесь учинила.